Trobador lanarekin aritu eta dualitatea plazaratu ondotik e, Tristan Morgi. Horeba talarekin proposamen berri bat du argitaratu, sargia izenburupeko diska, hain zuzen ere, eta diska berri honen inguruko argibidak bilduko ditugu. Hemen gurean baitugu Tristan kaixo harratxaldean. Kaixo zuri emaia eta kaixo entzure eguziri. E, sargia, deitzen dela esan dugu zure lan berria, e, sargia zer da, sarrera edo ermuga? Sargia e, da, gondonki, iparrelan erabitzen den hitz bat, da sarbidea, sartu argian, sartu vale, eta argitik eh, egindako hitna eh, asketa hori. Mm -hmm. e, kantu baten izenburua ere bada, eta zuk idatzi baditu zure traguziak esango dugu bata Josean Artzeren, onlerkian oinarritutako kantua dela, eta sargia kantua da, justuki hori da kantu hortan joztuki estagia ba ezagutza edo nola, nola benetan e, ukan jakin e, sabatokh gai bati buruz edo bizitzari buruz hor e, e, eta bras hortan e, pentsatun geitzea zerbait geitu ditut e, gibireko ahots batzukor baktrago batzuk nika uskatuz hor txiren dakienak baraki e, orlerkia mhm mm Hori, ba, bon, hartzerikien eh, gertatu zena basaren urtean, eta hori zinez eh, gertatu da azken, azken unean hor, eskaten eh, bezala postprodukzioan mm -hmm. kontuatu min zen, uh, gian hor, sartzen eh, alnula zerbait, omenaldi aldi gisa eta sinintzen lan zen, eta nola, nola kabituko zen dena koplen artean, eta azkena txemanoen nahiko ongi eh, bazoela bere balorea, eta mm -hmm. zinez zerbait ekerzen ziona kantuari. Eta diskaisteko kantu egokia ere bazen. Hori da, hori da. Bai, bai, bai. non dagoen? Non dig dator? No la ikusitakoa eta ikustekoa balikuzke norren? Norren? eta izango den balekik, eh, etorri ondote, joan aurre. Iparroratza zigilupean, plazaratu duzu zure lan berria eta aldionetan ere horre ba e, taldearen babesa aso duzu beti ere taldearekin, e, ari zara beti musikari berdinekin. izan da aldak eta asteko bat, hasteko hor, bo izenarekin hor, asaran den bezala hor, atxiki dugu hor Tristamurgi eta horre ba izena, baina Eta bilakatuko da murgi, sinpleki M-U-R-G-I Izen luzeak eta gainera egualdean beti zaitasunak dituzte auskatzeko murgi izena Frentxestua, belaz erabaki genuen ematea xumeki murgi Eta hor talea egonkortu da hirukote moduan hor beti dira Cedric Lepin baterian eta Greg Juven basuan Eta hori erabaki genuen egitea diska bat hor hiluen artean Egon goztuz, gure, gure formata, ni gitarra elektrikoan ere, kantu guztietan. Eta, bai, pentsatzen betik egin genituela diska behar behar behar beratxak eta orkestrazio uh, bereziekin eta guztia beste disketan, ma zaira zen elkarrikin er, jotzea entzaiatzea, zuzenekoa, etan hor izaitea disketan bezala eta zaitasunua genituen. E, beti frustrazioa hor sentitzen genuen, huartuz uh, uh, ezin genuela, ober abat hor eman diskantzen bezala eta brazok nahi gehen zerbait xumeagoekin uh, eta zinez hor uh, uh, zuzeneko uh, indahari begina. Aurreko diskarekin konparatuz nola definituko zen nuke Ba, oso oso ez behar dina, dihanekor modu zoperandi egiteko moduan normalkin nik beti grabatzen dituen uh, nire gitarra eta horch guztiak eta gero bertzaak asten ziren entzuten Eta bakoitzak metatzen zuen uh, bere axala, uh, gainetik. Hor uh, ezberdinki pentsatu dugu. Uh, bai maketatu nuen hor uh, meneletxean hor uh, uh, diska osoa eta gero hasi ginen entzaiuak egiten hor uh, Zedrik eta Gregekin. Eta hor benetan biatu dugu uh, kanta bakoitza nundik norrat eraman. Uh, uh, Belas hori iztenez ezberdina estentitu dugu eta uh, grabatu dugunean uh, nabaritu dugu ezberdina zera eta guk ere eh, komparatuzti beste e, diskoekin, e, sentitzen da naturago dira eta gian ere or, orain eramaten ditugu e, sei urte ergarrekin, beraz bai, zerbait e, arima maa bat, haman e, komun bat badugu gure artean, e, gure gemana ere ez dakit hobetu e, da edo gehiago ezagutzen gira bako itxak zerbait maite duen, zer egin nahi duen, e, las aukustitut ze beste zerbait ara hemen gure gure mamia diska horrat. Uh -huh. Eh, e, ritmo azkarrauak ditugu hemen. Bai, bai, bai, jo, eramangaitu doinu uh, roketarat edo alternatiboetarate edo grungeetarat. Nikuste lehen e, e, pentsatu nituen diskak edo obrak zira aurtzarotik e, entzun ituen e, musiketan nor e, oinarrituak La, ni zitu mintzen gehiago musika klassikoarekin, orkestrazio hauekin, tresna hauekin eta hor e, e, behar da, aste nahiz kompostatzen edo egiten ma bosturte, etikor, eta maite dutan e, musikarekin. Gita hondo aukera, Ba, Tristan mugirekin ari gara itzegiten gaur sargia, izen diska berria, baitugu izpide, plazaratu berri duena iparratza egioarekin, eta Tristan, esango dugu betire zu kantu egia zelera. Bai bai bai. bai. Behin, zuk sortzen dituzula kantu guztia Josean Artze aipatu du baina kantu bakarra da e, hartu duzuna ba Josean beste guztiak zuk dira eta beti e, gaur egungo munduari begira jartzen zara eta e, denbora eta espazioan kokatuz mm? erranen dugu ba, e, gaur egungo pilpilean diren gaiak ere Sartu dituzula, besteak beste, beharrik uste dut mitu, bezalako kantua ez da, zari begira jarri zara bereziki? E, uste hor, azken urteotan irakurritu da, edo e, gauzetan, hori dut ara e, diska hori. Razgauko gaiak dira, nik ditudan kezkak e, nik ditudan galderak, e, nahi duen zerbait egin behar bat pixkat modernuagoa, era behiagoa, Eta, ez dakitok, lehenago uste nuen, eh, enora kontatu behar genik pentsatzen duena, eta aldi, aldi guztiz egin bagian, nik pentsatzen dut egiten, eh, beste bati boztazola edo ez, ez zailo jahtsunik eh, eragingo, baina azkenean uste, uste, uste zez, eta, guziz, dut itekin, eh, jate, bai, ere, ez ez, aldi guztiz egin zaitpatze dut araz bai, benie ere, egin, ez dakitzeak, egin uste ere Horrein, behar ba, asumitza gehiago, bakkistu abiatzu dintzen ere, biherren niska gordekatik. Horre, nahiz gehiago gordetzen, eta nahiz gehiago gordetu nahi. Eta horre, uste dut, uh, askeago sentitu nahi zera, komposatzerakoan, hau txetan ere, uste nahiz gehiago uh, eramaiten, hor, uh, ez dakit, hor, uh, zinez ez berdin uh, sentitzen nahiz, hor. Mm -hmm. Askeago olasaiago, eta beraz, hor, kuraila gehiagorekin uh, prest beste gai batzuk, uh, johatzeko. ikantuz osaturiko diska eskuragarri dugu iparratza zigilloarekin plazaratu duzuela esan dugu eskuragarri da edo saltokitan edo banaketa aldetik nola badago bada elkar dendan baiunan gero bada elkark sare osoan ere e, bon igualdean nerendik ez ut kurtatzen me badikit bai, den agertzen dendan dira gero gure ban kampen ere eskuragarria da badoken eta gero hor oh, eh, 3.0 eh, pertsonentzat ere bada Entzunga edo eh, deskarretzen da plataforma guztietan. San uh -huh. e, duzu azaro aldean, hasiko dituzula kontzertuan, ez da etenik ez duzun izan, eh? azaroan, hasiko dituzun eh, zuzenekoak, izango dira, gehien bat, diska berriari begirakoak, aurkezpen kontzertuak? Hauri da, hori Hau, da, hori da, hori ez dugu, eh? bai beti izango dira bizpailu kanta zahak, baina bai lugu uh -huh. da Ta... hori hori ez bai, estilo baita. Zer nolako datak dituz urkurtartean, oren e, Aste naiz bandarekin, onbeti segitzen dut bakarka eta bandarekin, or, lehen hitzuri hoktan gehienak izango dira bakarka. eta gero uda udabehiari begira gehiago bandarekin izango dira zeburaski. Razorazaroen sortzian ondakuan, portuko rampi, beratzean irunen kabigogin, amagean donostin txantxareka gaztetxean, amalauean bilbon, bilakulturan, amabostan laudioan, 20an irunian katakraken ta gero jaildo dira abendukoak lehenan noñatin pakota behnan amairu on atajatzen prepostelkertean 20an berriro laudion beste toki batean eta 21ean doniban garazino eh, gastecian mm -hmm. Ba osungin ba jiza plazar bat izan da Ba mieskek zuri Tumite maia eta hmm. izan nge berdina jo instante bat biada hinkusia. E zindar A